בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"י, וייסד על תורה ק"א בליקוטי מוהר"ן. אדוני הורי ואישי ממי רע, אדוני מעוז חיי ממי אפחד. בקרוב עלי מרעים לאכול בשרי, צרי ואויבי לי, המה קשתו ונפלו. ריבונו של עולם מלא רחמים, אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אתה יודע את ריבוי הצרות צרורות ותכופות שעברו על ישראל מיום הגלות. בפרט מה שעובר עלינו עתה בימים הללו, מיום שיצאה גזרה רעה והמרה, לקח בני ישראל לחיל. ולא די לנו מכל השנים שעברו עלינו מאז ועד עתה, שנלכדו כמה וכמה מאות נפשות לשביב ולרעב ולחרב, ולהעבירם על דת, אשר זה קשה מהכל. מלבד הנפשות שנפחדו בפחדים קשים ומרים בלי שיעור, אשר כמה מהם מתו על ידי זה, וכמה נחלשו בכל האימראים, וכמה חיבלו בעצמם וסבלו ייסורים קשים ומרים ועצומים כדי שיישארו בדת ישראל. ובפרט הרחמנות והצער והמרירות הקשה והכבד של נפשות אביהם ואימם וקרוביהם ואוהביהם, אשר כשל כוח הסבל. אוי לנו על שברנו! אוי! אוי ואבוי! אוי, מה היה לנו! אוי, מי היה לנו? מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עווננו. מה נזעק על שברנו, נחלה מכותנו. ולא די לנו בכל זה, אשר בכל זאת לא ישיב אפו מאיתנו, ועוד הוסיף להכות אותנו מכה על מכה. כי עד לא כובשה מכה הראשונה, אשר עיננו עוללה לנפשנו על בנות עירנו, על נפשות המוכים והמרוטים. נפשות הנאנכים והנאנקים אשר נלכדו כבר מכל עיר ועיר. עוד ידו נטויה מן אז ועד עתה, עד כי יצא הקצף לחזור וליקח בתוך שנה עוד הפעם. אוי, אוי, אוי, אוי, מי יקום יעקב כי קטונו. אוי, אוי, מה נעשה, אוי, אוי, כי נסתם ליבנו ונתם רוחנו אפילו מלצעוק אליך. הן מריבוי הצהרות, הן מריבוי ההתגרות של הבעל דבר, כי המלחמה מכל צד בגשמיות ורוחניות, מבפנים ומבחוץ. בחוץ סיכלה חרב מרירות הגזרות, ובביתו ובתוכו של כל אחד ואחד מתגבר בנחליו, וערמומיותיו, ותאוותיו, וערעוריו, ומחשבותיו. ולא די שאין אנו זוכים להתעורר ולשוב אליך באמת על ידי ריבוי הצהרות, אשר כוונתך רק בשביל זה לבד. עוד אוסיף להתל בנו. ורוצה לעקם את לבב כמה מבני ישראל בכמה מיני הקמומיות על הקמומיות בלי שיעור. עד שהרבה מהרערים אחר מידותיך הישרות והנכונות באמת. ריבונו של עולם, חנון המרבה לסלוח, סלחנה, מחלה, כפרנה, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. כי אתה לבד יודע מעמד ומצב של ישראל אתה, כי נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה. יתומים היינו ואין אב אימותנו כאלמנות, ואין מי יעמוד בעדינו. שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה. הביטה בעוניינו כי רבו מכאובנו וצרות לבבינו. ומה יעשו המון בני ישראל? כי מעוצם חשכת הגלות ומרירות הצרות נחשך השכל ונחסר הדעת. עד אשר נלאו למצוא פתח לתשובה, לשוב אליך על ידי כל מה שעובר עליהם, אשר כוונתך רק בשביל זה. חוץ וחמור עלינו, הושלך לנו מושיע ורב להצילנו מכל הצרות בגשמיות ורוחניות, ויורנו הדרך הישר והאמת באופן שנזכה להתעורר, לשוב אליך באמת על ידי כל מה שעובר עלינו. אין מה שעובר בכלליות על כל עמך בית ישראל, אין מה שעובר בפרטיות על כל אחד ואחד בכל יום ויום, בכל ימי חייו. מלא רחמים יודע תעלומות, צופה נסתרות, אתה לבד יודע כל מה שעובר על ישראל עתה בכלל ובפרט, מה נאמר ומה נדבר. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כולה, אדון יחיד נותן התורה. אתה גיל איתנו ברחמיך שכל כוח העכו ומהשבעין ענפין חשוכין. דהיינו על ידי שאנו מתרשלים בעסק התורה ואין אנו מעיינים בה כראוי, ומחמת דרכי התורה נסתרו ונחשכו מעינינו. ועל ידי זה מתגברים חס ושלום כל התאוות וגידות רעות שבאים מהעכום שיונקים מענפין חשוכין. והילד בעצמו מתגבר חס ושלום ממשלתם וגוזרים עלינו גזרות רעות ומראות רחמנא לצלן. אבל מה נעשה לתקן זאת? כי מחמת עול הפרנסה והתגברות היצר הרע וריבוי הצרות קשה מאוד לעסוק בתורה כראוי. ואפילו מעט שעוסקים בה חשכו עינינו ונסתם שכלנו מלעיין בה כראוי. ועל פי רוב אין אנו מבינים אפילו פשוטן של דברים. מכל שכן שאין אנו מבינים עמקותיה ונעימותיה, פנימיותיה וסודותיה. ואין אנו זוכים לראות אור פני התורה הקדושה. וכמה וכמה אנו רחוקים משבעים פנים לתורה, מעין אנפי נהירין, שהם מכניעים ומבטלים העין אנפי חשוכין, שעל ידי זה ממילא נשברים ונופלים ממשלתם של עין עקום שיונקים מהם. אבל איך זוכין לזה? אלוהי העולם ברחמך הרבים רחם עלינו ותן חלקנו בתורתך. זכינו ברחמך רבים שנזכה להתעורר מעתה אליך באמת, ונתחיל מעתה לעסוק בתורה יומם ולילה. ואל יטרידנו ואל יבלבל אותנו שום טרדה ועסק ומשא ומתן. רק תהיה מלאכתנו נעשית על ידי אחרים. ורחמיך רבים תפרנס אותנו בהרחבה גדולה, ותספיק לנו כל הצטרחותנו מאיתך קודם שנצטרך להם, באופן שלא נצטרך לעסוק בשום עסק בשביל פרנסה. רק תהיה תורתנו אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. ואפילו מי שמוכרח לעסוק באיזה מלאכה ועסק ומשא ומתן בשביל פרנסה, תעזרם ותחזק לבבם, שאל ישכחו חס ושלום את עולמם הנצחי. ויחוסו על נפשם לקבוע עתים לתורה, ותהיה תורתם קבע ומלאכתם ארעי, ולא יתבטלו מעסק התורה, כי אם בעת ההכרח בשביל המשא ומתן והעסק בלבד. ובכל זמן שיוכלו לחטוף איזה שעה או רגע, מכל שכן יום או יומיים לעסוק בתורה, יזכו להגות בה בהתמדה גדולה. ותרחם עלינו. ותפתח לנו בשבילי השכל האמת שנזכה להבין כל דברי התורה לבוריין ואמיתתן. ונזכה להכניס כל מוכנו, ומחשבותינו ושכלנו בתוך התורה, ולעיין בה במקום שצריכים לעיין. וכל כוונתנו יהיה לשמה באמת כדי להבין דברי התורה לבוריין, לאמיתתן, ולא להתייער ולקנטר חס ושלום. ולא בשביל שיהיה נקרא רבי, ולא בשביל ממון וכבוד. ולא נעשה חס ושלום דברי התורה קרדום לחפור בהם, ולא עטרה להתגדל בהם. רק נעסוק בתורה באמת לשמה בכל כוחנו ושכלנו ומחשבותינו, כדי שיביינו אלימות לידי מעשה, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ואתה ברחמך הרבים וחסדיך העצומים תאיר עינינו בתורתיך, ותפתח ליבנו שנזכה להבין היטב במהירות גדול בכל מקום שנלמוד שם, ולהסית דברי התורה באמת. ונזכה ללמוד כל ספרי תורתך הקדושה בכל יום, תנ"ך וש"ס ופוסקים ומפרשיהם, וכל ספרי המדרשים וספרי הזור הקדוש ותיקונים, וכל כתבי הארי זיכרונו לברכה, וכל ספרי הצדיקים האמיתיים שבימינו. ונזכה לגומרם ולחזור ולהתחילם כמה וכמה פעמים כל ימי חיינו. רחם עלינו למען שמך, וזכינו להתמיד בתורתך הקדושה בהתמדה גדולה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. ונזכה להמית עצמנו על התורה עד שתתקיים בידינו. ונזכה לשבר ולבטל ולהמית כל התאוות רעות וכל המידות רעות שבגופנו על ידי עסק ועיון התורה באמת. אבינו אבינו רחמנא מרחמנא עלינו ותן בלבנו פינה להבין ולהשכיל, לשמור, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך לשמה באהבה. רחם עלינו למען שמך, ועזור, והושיע לנו בכל מיני ישועות, באופן שנזכה להתחזק בעסק תורתך הקדושה לשמה, ונכניס כל דעתנו ומחשבותינו, וכל רעיוננו בתוך תורתך הקדושה תמיד, יומם ולילה, באופן שתאיר לנו התורה הקדושה אור פניה הנעימים הקדושים, ויאירו ויגנו עלינו כל העין פנים לתורה שזכו הצדיקים השלמים להשיגם. ועל ידי זה נזכה לשבר ולבטל כל התאוות וכל המידות רעות מאיתנו. וברחמך הרבים ובחמלתך הגדולה, שאתה חומל על עמך ישראל בכל דור ודור. תחוס ותרחם ותחמול עלינו עתה בעת צרה זאת. ותעשה למענך ולמען אבותינו, ולמען כל הצדיקים הקדושים והנוראים שהיו בכל דור ודור עד הנה. ותשבר ותבטל ברחמך הרבים ובחסדיך הגדולים מהרה מאיתנו כל הגזרות קשות. הן אותם שכבר נגזרו עלינו, הן אותם שרוצים לגזור חס ושלום, כולם תעקור ותשבר ותבטל ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, ולא יישאר מהם שום רושם כלל. מלא רחמים שומר ישראל שמור שארית ישראל, ועל יאבד ישראל האומרים שמע ישראל. כי איך שהוא, איך שאנו עומדים להתפלל עתה ביבן מצולע, ואין מעמד כזה. עם כל זה הקיצות עבודי עמך, כי עדיין אנו אומרים שמא ישראל פעמיים בכל יום תמיד. ועל זה לבד תמכנו את עדותינו לבוא לפניך, אדון כל עתה גם עתה, להפיל תחינתנו לפניך, בעל הרחמים, בזכות וכוח הצדיקי אמת שעבדו אותך בקודש, בקדושה ובטהרה גדולה, ובמסירת נפש ובשכל נפלא ובתמימות גדול כל ימי חייהם, ובזכות כל הקדושים שנהרגו על קדושת שמך. ונשחטו, ונצלבו, ונרגו ומתו בכמה מיני נועים משונים. ונשפך דמם כמים, אלפי אלפים וריבי רבבות נפשות ישראל, גדולים וקטנים, נערים וזקנים מיום החורבן עד הנה. הן על כל אלה באנו לפניך, העונה לעמו ישראל בעת צרה, שתמלא רחמים עלינו בעת צרה המרה הזאת, ותמהר להושיענו ישועה שלמה חישקל מרה, ויקויה מרה, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. חוסה עלינו כרוב רחמיך, יהמו מערך ורחמיך עלינו, כי צרכינו מרובים מאוד מאוד בגוף ונפש, בגשמיות ורוחניות. בדעתנו קצרה לבאר ולפרש חלק אלף ורבבה מהם. רחם עלינו וראשיינו מהרה למען שמך בכל מה שאנו צריכים להיוושע. והגן בעדינו והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון. והסר שטן מלפנינו מאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו. כי אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. הנך הנה עבדים על יד אדוניהם, כי העיני שפחה על יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שחוננו. חוננו אדוני, חוננו כי רב שבענו בוז. חוסה עלינו בארץ צביינו, ואל תשפוך חרונך עלינו, כי אנחנו עמך בני בריתך. יהי לרצוני מפי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן.